En l'actualitat, parlarem de les primeres partides a la Lliga de Llargues i Palma, de l'activitat de l'escola de pilota, de les partides de Pablo al Trinquet i el desenllaç del circuit Bancaixa. Després, a l'espai dedicat al vocabulari pilotaire, coneixerem un poc més de la modalitat d'escala i corda. A l’apartat d'entrevistes, gaudirem amb la presència de Jorge García Clement, banca de l'equip de Palma, que va ser també president del Club Pilota Sella. I per últim, en la secció La pilota en la memòria, Adolfo Pérez ens relatarà el gran desafiament que va tindre lloc a la plaça de Cella entre Campello i Murla. Comencem! La Lliga de Llargues i Palma 2013 continua avançant ja s'han disputat 3 jornades. Els resultats de la tercera jornada per als nostres equips foren els següents. En primera de Llargues, Cella B0 per 110. La partida Benimagrell-Sella A es va suspendre amb 6 a 4 i a 2 per als locals. En primera de Palma, Agost-Sella suspesa amb un 6-5 per agost. En segona de Palma, Sella 6, Xàbia 10. En tercera de Palma, Sella B7, la l'anuncia 10 i Benidorm 10, Sella A3. Aquesta setmana s'han jugat les següents partides. A primera de llargues... Benimagrell-Sella B i Tibi-Sella Primera de Palma... Sella... Tibi. En segona de Palma, Cella Descansa. Tercera de Palma, Tibi, Cella B i Cella A per 100. Jaume, jugador de Cella B de l'equip de primera llargues, ens parla del paper que pot fer el seu equip en aquesta lliga. Partides com a, com a entrenaments totes, crec, no en guanyarem cap, però entrenar i, i que entrene Carlos i que resta Adolfo, doncs, pues, un entrenament és com un entrenament, però intentar fer-lo possible. La Lliga està... A mi, per part de monatros no podem guanyar mai de la vida i jo crec que Sella també ho té molt complicat. També ens fa una valoració sobre la situació de la primera categoria de la Lliga a llargues. Eh, jo pense que està decaent un poquet lo que és primera, perquè de passar de 8 equips a passar a 5 està decaent. Eh, tindríem que fer alguna cosa però la Lliga jo pense que serà percent per de Berimagre i una final, crec. A mi, no sé com ho arrelaran o què, però hauríem de facilitar, eh, penso jo, les traures que més trauen, fer-los un poc més darrere i donar avantatge a, als nous i això, donant un poc de avantatge, arrelant-ho Xina a veure què passaria si ho provaran un any, penso jo. La Lliga tornarà el 7 d'abril amb els següents enfrontaments. En primera de llargues, seia B Tibi. Seia descansa. Primera de Palma. Calp, seia. Segona de Palma. Seia Tibi. I tercera de Palma. Altea, seia A. I seia B, altea. Quant a l'escola de pilota, cal dir que els xiquets de l'escola continuem en la competició de respai. Els últims dies cal destacar els triomfs dels equips, a Benjamí i a Leví, contra Benidorm i Finestrat. I sobretot el bon nivell general, el gran ambient, les ganes i la il·lusió de tots els xiquets i xiquetes. A les properes setmanes seguiran les partides de Raspaix. Jesús Vidal, monitor de l'escola de pilota, es conta com es preparen, com va aquesta, competició i qui són els següents reptes per als xiquets i xiquetes de l'escola. La preparació que estem fent per als jocs escolars de Raspaix és entrenar dimecres en la plaça, totes les categories i ara com ja venen le, le, la fase important, hem parlat de les xiquet i han hemtenat dimarts i dimecres. perquè com tenim a dos equips que poden classificar-se per les finals, una preparació més intensiva. Tenim país. Ah, les, les equips que estan, eh, estan jugant tot molt bé, però entre dos n'hi ha que sobrepassin, que són el Benjamina, que Joan Arnau, Antonio i Ángel, i l'Alevià, que es juega Alfredo i Toni, el DC, Toni. Això durarà dos mesos, mes, perquè n'hi ha molts equips, hem de jugar al primer tota la zona d'Aracant i si ens clasificarem, en València i Castelló. En acabar el raspall hem apuntat a, equip, a un equip de d'Alevi, que jugaran dos les dues Alevins, si l'ajudarem el Benjamín, jugarem a Escola i Cordo. No tenim instal·lacions, farem el que podrem, però... perquè es jueguen i es divertisquen. Antonio Protosciner, jugador, Benjamí, es diu com ha quedat contra l'equips que ha jugat. Jo, jo Àngel i Arnau. I Arnau potser... és el que trau i em posa camí l'Àngel davant. Quedat. Contra Bení i van quedar 4-0. Contra Benidorm, la primera partida 5-1 i la segona 5-0. Contra Finestrat, 5-0. Pel que fa a Pablo, ha estat una setmana descansat, degut a una lesió, però aquesta setmana ja ha tornat a la competició. El dilluns passat va jugar al trinquet d'Alzira, fent parella amb Dani, de Benavites, contra el trio de Rodrigo, Fèlix i Colau. Va perdre 60 a 25. En aquell moment es va notar encara la inactivitat de les últimes setmanes a causa de la seva lesió. També ha jugat al trinquet de Pelayo, Rodrigo i Pere, contra Pablo i Raül, i al trinquet de Pedreguer, Leon i Fèlix, contra Pablo, Dani i Carlos. També hem de dir que el dia 8 d'abril, a les 5 i mitja, Pablo jugarà la partida de festes de Teulada. Serà a Llargues i en el següent cartell. Álvaro de Tibi, Fèlix de Dènia, Pablo de Cella i Juan de Teulada contra Amàlia de la Huar, Santi de Finestrat, Sarasol de Genovès i Aitor de Lliber. Respecte al circuit Bancaixa 2013, l'equip del Càcer amb solo tercer i Jesús, s'ha proclamat campió del circuit al guanyar novament en el trinquer de la ciutat de la pilota de Moncada a l'equip de finalesa de Pujol II, Tato i Herrera, per 60-40. La parella ha tornat a oferir el millor del seu repertori i una vegada més cal assenyalar, assenyalar al mitger Jesús com el jugador més destacat. I és que el pilotari de Silla ha estat un autèntic baluart en defensa i el principal responsable de la faceta ofensiva, en la qual ha estat immens. Darrere, Soro tercer ha tornat a aportar seguretat i també ha sumat un bon nombre de quinzes. Per part dels derrotats, Puigol segon ha exercit el líder i ha signat una actuació excel·lent. De fet, el seu equip ha mantingut opcions fins al final gràcies al seu rendiment. Davant, Tato ha complit en defensa però li ha faltat en certa etat. Per la seva banda, Herrera ha entrat menys en joc però la seva actuació també ha estat més meritoria. Com hem dit abans, ja tenim campiós del circuit bancaixa. Per això, avui dedicarem el nostre espai de vocabulari a segües termes. Escala i corda, modalitat de joc de pilota valenciana al trinquet en què es comença el 15 ferint per a col·locar la pilota dins del dau des d'on l'escaleter haurà de llançar ferdal de la corda divisori al camp contrari la pilota i l'altre equip l'haurà de tornar a l'aire, al primer bot o de rebot, sempre per damunt la corda. Escaleter, en la modalitat d'escala i corda, jugador que actua darrere d'un trio o en una parella i que, per tant, fa el dau en els jocs de fer, fa el rest en els jocs de restar i normalment és l'encarregat de jugar les caigudes d'escala. Mitger, jugador que se situa entre el punter i l'escalater, amb la funció d'interceptar les pilotes tallades de cordo i també amb l'objectiu d'acabar el 15 amb la volea. Careta, cara del primer escaló de l'escala del trinquet, d'una alçària superior als dels altres escalons, que pel fer de tindre una certa inclinació fa que la pilota que colpege modifique la trajectòria i desconcerte l'adversari. Vaqueta: pell del vescoll del bou, amb què es formen les pilotes, que són les que s'usen tradicionalment en el joc de la pilota, tot i que en l'actualitat s'usa també la pell d'altres parts del bou. Circuit Bancaixa El circuit Bancaixa oficialment Lliga Professional d'Escala i corda, és una competició organitzada per l'empresa Freddy Sport, conjuntament amb la Federació de Pilota Valenciana. S'infronten diversos equips de dos o tres jugadors pertanyents a l'empresa balnet, patrocinats els pilotaris per diverses empreses i els equips per ajuntaments. Prenent el post del Campionat Nacional d'Escala i corda, el circuit Bancaixa es disputa des de la temporada 1991-92 ja des d'un començament i competir en els meus pilotares i actualment és tot un prestigi sempre escollit per jugar-hi figurant amb noms i com el de Sarasol, Primer, Pigat Segon o Álvaro Era un jonca emocionat amb tot un dringueig de joies que el vent de la joventut L'embria que s'ha vingut clave. Avui, a l'apartat d'entrevistes, gaudirem amb la presència de Jorge García Climent. Bona desprada, Jorge. Bona desprada. Jorge García Climent. Naix l'any 1984 fill de Tonet el Bou i Pepita la Seguieta. És el segon de dos germans. Va començar a jugar a pilota de bé benvenut, fet que, en les... que el seu iaio José de segur que va tenir molt que veure. A poc a poc va anar fent-se un lloc a la pilota com a banca, però també ha estat a l'altra banda. Jorge ha estat secretari del Club de Pilota Ocella durant els anys 2003, 2004 i 2007 i president del mateix els anys 2005 i 2006. També ha sigut membre del Comitè de Perge des del 2005 al 2007. Com a jugador de pilota ha aconseguit importants triomfs. Campió del Torneix de Benidorm a Galocho l'any 2004. Campió del Torneig de Finestat a Palma l'any 2006. Campió de, de la Lliga Perge de Segona 2008. Campió de la Lliga de Palma de Primera 2010 i 2012. Campió del Torneig de Castells de Palma 2010. Campió de l'Autonòmic d'Escala i corda de Tercera 2009 i de Raspai al 2004. Actualment és la banca de l'equip de Palma Primera, que ha començat amb bon peu la temporada i que volen seguir competint en lo més alt. S'ha consolidat com una de les millors banques de tota la categoria. De segur que la lliga passada va ser molt especial per a ell, ja que tant ell com el seu germà Sergio van guanyar Primera i Tercera de Palma, tots dos sent banques. Esperem que aquests triomfs es puguen repetir molt prompte. Bé, Jorge, alguna a dir del, del perfil que t'han fet? doncs pues que ha tingut molta sort de compartir durant molt de temps molts bons jugadors en els equips, perquè si no, jo soles no hauria pogut aconseguir res. Bé, anem a començar pels inicis. Com va ser que vas començar a jugar a pilota? Jo el primer record de la pilota que tinc és sempre al costat de Montió Fermín. Jo no, no, no puc discernir de la pilota sense tindre constant record de Montió Fermín. Doncs va ser ell el que es va animar a, animar a començar a jugar, quan eres executiu. Sí, sí, sense cap dubte. Va ser a raó de que ell era el monitor de l'escola de pilota, pues que els primers idals i la primera pilota, i pues d'ell va començar tot. Alguna anècdota d'aixòs inicis? Alguns queden els teus companys? Bueno, eh, recordo que quan de, estava de cadet en l'escola de pilota, vam anar a jugar a Raspalla a Altea, jugàvem el carrer prefabricat i que estava ple de tois d'aulles. Jugàvem jo, jo, Adri i Julio i és que era un espectacle voremos, Joan. Ara estàs traient a Palma. Qui, quin és el teu referent com a la banca de Palma? Bé, bueno, com a referent avui dia, està clar que a Palma és indiscutible que Sebastià de Murla, per la seva constant activitat i per les característiques del traure, és un referent potente que tiene a día de hoy pero de antes yo vais comenzar a tra a palma porque con algo muy curioso un pique en montío fermín porque montío estaba atraente en aquel entonces y antes de partir es yo hoy día si, pero si no me te arriba al Bar pero no sé que yo me arribe mes y, y de ahí van a a practicar y para hacer un equipote en, en, en el equipo en, en el club de pilota de sell y poder jugar Bé, vas començar jugant en segona, si no m'enganye i al final has acabat traient-te en primera de Palma i guanyant títols. Quin títol del que has guanyat, tant de Palma com d'altres modalitats, valores més? Jo el que més valore de tots va ser el de l'any passat. De l'any passat de primera de Palma, per, perquè una, una, guanyar una volta en la vida, doncs sempre per guanyar, perquè com ha dit al principi, en els companys que n'hi han un dia en el club de pilota, Podria ser que guanyare alguna volta en la vida. però consolidar guanyant una segona volta en primera categoria i damunt en el meu cosí Jesús al costat és algo molt especial i guanyar- en Sella. I clar i per suport, guanyar-lo davant de l'afició de Sella, vor el carrer ple de gom a gom, que és algo espectacular. Si no m'enganye, possiblement va ser la primera partida de Palma que s'haja televisat en, en la televisió. Com valores aquest efecte? El que més en crida l'atenció és que gràcies a fet de que siga a televisar ha arribat a moltíssima gent. Eh, la, ja no només el poble de Sella sinó com altres com a jugadors. Jo conec gent per ahir que és una tonteria, però els em... veuen, mira, tal, tu ets en pilota eh, en Sella Palma, vas jugar a la final i és gràcies que vaig a la televisió. I un dat curió... una cosa curiosa és que Pedro, el de Finestrat, l'immigrant, idioma sin sell ella pues no va a poder estar el día de la final y va a dura un retrato de la, de la tele de un, un momento que estaba traen como a deixar constancia de que está enemi sin per la tele en que la pasar a guañar y también dice en el perfil que va a bañar tu germá ella ella en guañe 30 en segona con tú vas a comenzar como el veo que como el veus ahí como a traure el ves molt fort, El molt fort i sobretot em fa una miqueta de por i, i em vetja perquè té a dos monitors darrere molt potents que són els meus dos cosins, Pablo i Jesús, que si li fa cara tot el que diuen, el dia de demà quan t'encantes, està treent en primera i fem la competència. I tu eh, com definiries el teu traure? Home, jo tro que la mà característica principal és la potència, encara que és una cosa que m'agrada molt de, del meu traure, sobretot és que quan l'acamparem molt doncs en fa una curva que se m'arrima prou a la paret i que si tinc un dia bo, doncs m'agrada pensar que esperem una mica al dejan, encara que reduint les distàncies, per supost. Sempre, com a local, sempre traus en la plaça i com a visitant hi ha molts tipus de carrers prous diferents. Quin carrer és el que més t'agrada després de Cella? Després de Cella, a mi el que més m'agrada tot és burlar en diferència murla. I ja hem dit que has guanyat títols, dos lligues de Palma en primera, però algun repte esportiu que vulgueres aconseguir? Jo, fa uns anys, eh, el meu repte esportiu era traure una partida en primera contra Saoro de Venerà. Era, era un repte perquè, per a mi, Saoro è, era part de, de la història de la pilota perquè jo l'he vist jugar i l'he vist jugar contra Montio Fermín, contra Miguelet... I em pareixia per pues, lo que era, un bon traient. I el fet de jugar contra ell i guanyar-lo ha sigut tot un repte. El repte pa futur que tinc, que sé que és molt difícil, m'agradaria eh, intentar igualar, o millor dir, superar, eh, l'estadística de Sebastià de Murla, que és però considerable. Porto 8 lligues de Palma. Nosaltres dos. Ja en portem dos. Són joves. Eh, parlan de reptes esportius un rete per a ella pero que esté vent un redte molt difícil a conseguir es tinre un trinquet Ya tu... ja han parlat anteriormente en Adolfo sobre que ha que supos la peraea tiene un trinquet tú qué opines de aquest cuestión? Pues yo pensé que que si se ella tinra un trinquet eh, somnis que most teníamos farían realitat o or si un realitat. I penso que l'Ajuntament de Sella ha tingut les pos la possibilitat de fer-ho, perquè jo en aquell moment era membre de la Junta Directiva i ho va deixar passar. Ara, en el temps que vivim, és difícil, però es podria fer. Es podria fer. És més, deuria estar fet ja. I de la polèmica eixa de... Si de... Sella si faria un trinquer s'acabaria la pilota a la plaça. Això no és veritat. Això no és veritat. La afició que n'hi ha en Ceia la pilota creixeria 10.000 voltes més i la gent que té gust de vore pilota a la plaça es quedaria assombrat del nivell dels jugadors, que és que jo jugaria al trinquet 5 dies a la setmana, però no deixaria la partida de la plaça perquè és on nosaltres de veritat tenim l'essència. A més a més, en un trinquet, a banda de l'ús com es jugar a pilota, es podrien fer moltes més activitats, no? Jo sóc de la teoria d'Adolfo i de Montió Fermín, de que és d'un trinquet espectacular de tot, un ball, una comunió, és es que de tot, espectacular de tot. Ademés, és es que seria matar dos paradors d'un tir perquè si ella és un poble que té una mancança molt greu d'infraestructures i d'edificis municipals, aixòina, és es que podria servir a quasi de auditori si tingués unes mínimes condicions. Parlant del trinquet, veiem ara Pablo jugar molt, moltes partides. També eh, Pau, Quico, Jesús, a fer-ho a gran nivell. A, al carrer, quins recòstens de quan això sí que es començava a aquest esport i tu, junta, junta amb més monitors, es veu començar en, en el món de la pilota? Jo, quan vaig començar en, en el tema de la directiva del club de pilota de Sella, la meva principal cosa va ser el tema de l'escola de pilota. Veia que a Lluís, com a president, necessitava algú i jo estava interessat i dir i ho vam portar endavant, vam tornar a refer l'escola de pilota i junt amb Fermín, que és el, el verdader artífis de tot això, pues van començar a jugar. I jo recordo perfectament la careta de Pablo, de Pau, de tots, de Quico, tot, ju jugant al trinquet a Raspa i com anem ja passejant per tota la comunitat en la il·lusió d'això pues, que el dia de demà pues, feren el que estan fent. Has comentat que vas entrar en la junta directiva quan estava Luís i després vas ser president. Què diferència n'hi ha entre ser directiu d'una associació o ser jugador? Home, la principal diferència és que quan ets directiu es dones comptes de veritat de lo que costen les coses, de que de tots els papers que fa falta presentar per poder jugar la lliga, del tema de, de les subvencions, de, de les xiquets, sobretot de l'escola de pilots, és el que més faena tu i sobretot la despreocupació. Un jugador no es dona compte de la faena que dur a arribar a dissabte i, i jugar a pilota. Des de gestionar la compra de pilotes hasta el fet de llevar les taules i les caïnes. Has fet molts amics i coneguts del món de la pilota. Penses que és important que no es perdi això? De sentar-se tots junts després de les partides, la punxeta... Jo... això ho apoio totalment. És més, jo sóc. A mi m'ha ensenyat a jugar a pilota, eh, de xiquetet, em va ensenyar a jugar a pilota Montió Fermín, però jo la meva història de la pilota com a jugador l'ha feta al costat d'Adolfo. Jo ha jugat en Adolfo a raspa, ha jugat al trinquet a i corda i d'una cosa bona que ha tret d'ell, a més de moltes més, és el fet que a la pilota es va fer amics i quan s'acaba la pilota s'acaba tot. Precisament d'amics i coneguts, segur que n'has fet molts, no sé si, si vulgueres nombrane alguno de fora de Sella. Home, com amic de Xinà que ha ja conegut gràcies a la pilota, pues Vicente el de Castells. Bueno, sobretot gent de la zona de, de, de Balauwar, de Murla, deOba, de Xaló, gent que ha millor per la zona en la que vivim no hauries conegut i que gràcies a la pilota pues, es ha pogut conèixer. També has conegut gent de la Federació, clar. Has conegut i, i han batallat. Home, la veritat és que parlant de la Federació tinc que tindre un record per a Richard, perquè el que fer que li han donat a Mouratros des de Sella de és com pa, després de tant temps, si seguim, som, seguim sent amics, és meritori. I, I de tots els enfrontaments que has tingut, de partides, quina... tens alguna així, en el record? partides eh, l'any passat em van jugar dos o tres apretades. de guanyar deu a 6, sis a 10, però joides les partides més fotudes han sigut en TVbi. Tibi perquè jo els me'hasreté que paquè i n'hi ha un cantoner que se niix en la paret del resto que se niix dos o tres ditets i que la primera volta que vaig anar allí crec que li vaig pegar pues, 33 o 34 voltes. Uidió, més que partides de partides bones, me'n recorde d'alguna partida roïn. I com a anècdota d'una partida Roine i i dels inicis de, de, de Joan Ta Palma, jo va trobar una lliga que jo vaig jugar i jovent. Francisco Lamula, Adolfo, Pepet el eh, Cristalero i Paco el Surdo. I jo jovent és, acabàn de començar, traed. I i aquestes partides en ells, les recorde amb molt amb molt de cariñ. Comentaves de la dificultat que tenen carrers com el de Tibi. Personalment, creus que has millorat en, en el pas dels anys a l'hora d'adaptar-te al Traurer a aquests carrers? Sí, sí, jo crec que a dia d'avui m'ha adaptat eh, molt millor, o sigui, trac molt millor en aquests carrers que com ho feia el primer dia. Però ja ho dic, com ha dit antes, quasi tot és gràcies a la companyia dels de jugadors en que ha jugat, perquè, Sobretot el Moncos i Jesús, que també va ser una entraure de, de palma en primera, doncs que t'ajuden i es corregixen i, i es diuen ara fete més p'ací, fete més p'acallà, i és gràcies a ells, eh, del fet de la millora i l'adaptació als carrers. Si parlem de Cella i parlem de les llargues i del carrer, com no hi ha que nombrar les partides de festes? Com vius tu les partides de festes? Jo les partides de festes... Mira, en Guany el primer any que potser en festes no estiga, i una, un requisit indispensable per no estar en festes és tornar dilluns per la nit si fan cordar per estar dimarts a la partida de festes. És per a mi el principal acte de les festes, juntar a la cordar. Has nombrat al llarg de tota l'entrevista el nom de, de, de Fermín, Pablo, Jesús... Però de Fermín, que una figura clau per a tu i per a molts. O sigui, que. Jo, diries? La meva relació amb mon tio Fermín... I, eh, lo millor de la relació de en quant a la pilota, la viscuda en relació al Moco i Pablo. Jo per haver ve durant un X temps estatuent al Moco i Pablo a trinquets junt al meu al i Jesús i i aquests viatges amb Montió, junt amb Montijo Fermín i aquests temps mirant com jugava pilota el Moco i Pablo, pues doncs ha dut mos dut a parlar sobre molt i llarg de la pilota eh, i de com és la vida i com tenen que ser les coses. I jo de Montí Fermín ho gua pres enquant a valors referent a la pilota, tot tot. Quan juu com a local en Sella, la plaça sempre presenta molt bon ambient. i des d'altres llocs ens diuen que som molt apassionats, la afició de Sella. És així o què? És con toca. És la pilota, n'hi ha que viu-la, pa... i sentir-la perquè siga el pilota. Jo, una de les coses que més m'agrada de jugar en Sella és l'ambient que demostra la nostra afició. Eh, una hora abans de la partida s'ha fet un cafè, comença a arribar la gent, a pintar puestos estratègics i jo sobretot, que, que estic a la part del Traure, ahir sempre s'amuntona prou la gent. i dec de dir que al principi quan començava a Traure ho vivia una miqueta en... En, en pena y agonía de, de decir, madre de deus si hago alguna falta van a comenzar a dime burro, fresolera. Pero la verdad es que a día de hoy nos supone un gran support Veurem ahí rodejado de, de, de, del público de Sevilla. Eh, la pilota es muy bonita, la lliga es muy bonita, pero seguramente que también hay algunas cosas que, que tú piensas que se podrían cambiar para mejorarla. que, que... Bé, bueno, jo he conegut que ha sigut molt crític en la gestió per part de, de la família Cortell i demés en el comitè de Llargues i Palma, per molts motius, primer, principalment perquè sempre, i ahí està per demostrar-ho les proves, han tingut una miqueta de mala mirada cap a Sella, ja des d'antes de ser jo membre de la directiva sempre s'ha dit, i bé, bueno, la història està allà per demostrar-ho. Home, jo, jo trobo que una altra cosa que es podria molt, millorar molt és en el fet de donar-li més rellevància a la lliga de perxe. La lliga de Perche, i pel poble de Sella, històricament, és algo molt valuós i que jo crec que a dia d'avui som un estàndard en quant a la pràctica d'aquest per l, el número de jugadors i d'equips que portem. Pensa que hauria de donar-se la mateixa importància que tenen les Llargues i la, i la Palma i, de fet, si la gent la practicara més, es donaria compte que és que ve a ser una, una, una part del joc de Palma. Parlant sobre el valor que aporta sobre, sobre Ceia o sigui, a Perche, Ceia o sigui, enguanya la lliga de Llargues i Palma a portes i equips. Però tindre en un altre 500 habitants, tindre 6, 6 equips, és molt important. Tenim una escola també de 20 xiques i xiquetes. I un d'aquests equips és gent que en la vida a tocar la pilota. Tu com animaries a aquesta gent per a veure si l'any que ve en vés de fer 6, fer 8? Jo trobo que, que en la societat de Cella eh, la gent es jubila molt pronta de, de fer les coses que li agraden. Per exemple, de jugar a pilota o de tocar en la banda. Jo Nosaltres veiem, quan anem per allà en diferents modalitats i categories, que hi ha pobles que la gran majoria de gent que juga a pilota té més de 50 anys. Escolta, i què passa? No tots tenen que jugar en primera. Jo sóc totalment defensor dels equips, com el que heu fet vosaltres en guany, de gent que, més clar, gent que li agrada i té il·lusió i ha jugat quan era més jove i ho va deixar per lo que fora, i gent que... A la a ombra deçò so, pues, apunta i, i li agrà de noves. Jo voré jugar a Sauo o al Ruc. Antonio el de Espartdenyera em pareix fa lo millor que de la pilota. I el fet de que se ella porte tants equips a la lliga pues, es deu principalment a que torna a sentir-se la pilota com a algo, com a un element viu del poble. Eh, L'entrevista que li va ofer a Adolfo i que li va ofer a Luis, parlaven dels principis, de quan Luis Vicente ensenyava que eren dos equips, tot el mes eren 12 o 13, que volien jugar i se'n quedaven fora un o dos. Si ara tornarem a fer la partida del dissabte i del diumenge com, com antaño, eh, tiraries a jugar i se'n quedarien fora 15 o 20. I escolta, no estaria gens malament, millor tornarem a agarrar de baix per amunt, del carrer més avall a la plaça, anar omplint carrer i jugant de pilota. Bé, en els temps que corren són molt importants les noves tecnologies. Creus que des del, des del Club de Pilota Sella i des de la pilota en general hem sabut adaptar-nos? Jo crec que eh, en quant a les tecnologies hem avançat prou en el tema de les pilotes, per exemple, de fer que les pilotes són molt més blanetes i demés, pas xiquets és molt més accessible, començar a jugar a pilota, el fer des de plàstic o didals de, de pell, el preu i demés, però jo pense que a la pilota n'hi han certes característiques que deuen de, de primar i per damunt de tot. En quant al tema pilota, tenim una pilota que es diu la pilota de vaqueta que això és un valor que tenim que potenciar i que al carrer avui dia per l'elevat preu que tenen i demés doncs està deixant-se de jugar, però que hem que de defensar els valors que té la pilota i encara que la tecnologia avance i ens oferisca en quant a determinades coses, com per exemple plaques per la mà, tema de, de coses per, per la musculatura, que si cremes i demés, doncs em pareix tot molt positiu. I la presència de, tant de jugadors com de clubs com de la Federació a les xarxes socials, com la valores? Penses que és, és positiva? Home, jo trobo que el fet de que s'haja obert a les noves tecnologies, el tema Facebook i tot això, la Federació i els clubs, està donant-nos una difusió i un, i un alcance a, a tota la població que antes no teníem. És una llàstima que des de part de la televisió pública valenciana, s'hagin suprimit un, un programa com el de Trinquet que certes que en els pobles on es practica la pilota els diumenges era el programa que més veuria la, la, la població d'aixòs pobles i que gràcies a programes com eixos fem que la pilota es difonga per arreu de, de tot el país i així segurament haurà més jugadors i més gent que el dia de demà podran, podran accedir a jugar a la pilota. També en quant ara està de moda últimament que he citat el tema del pla director de la pilota per part del conseller, jo em fa por dir-ho però jo trobo que això és una pantomima perquè m'agradaria saber què arriba d'aquest pla a un club com el Club de Pilota de Sella. Si d'aquest pla no arriba res a un dels clubs més importants o no influït en res en un dels clubs més importants de la província d'Alacant i ja em diràs tu, el pla és el pla lo que, lo que farà. Ara, si vols deixar algun missatge al món de la pilota o als nostres oients, ací tens els micròfons. Una cosa que, que li, li dic prou als, als meus companys de pilota, perquè jo sóc jove, però ells en encara són més joves que jo, és que han de tenir una miqueta de més de paciència, han d'obrir la ment i de, i de poder ser en el lloc de l'altre. I que ells són molt bons, perquè és que són molt bons, però que han de pensar que tots volem lo mateix y no todos son igual de bons Tots voldrían jugar en primera todos volrían ser el traure y el resto dels millors equipos y ser que més destaquen pero es que pasó un club son un montón de, de equips y els equipos están formas per un mundo de juegos y entre todos van de duren devant ve Jorge molte gracias por tu presencia al programa Joc que partida de Cabil radio y fins a una altra. Bé, bueno, moltes gràcies a vosaltres i fins a una altra. Que la ai que la que la mà de l'aurora va esquinsar. Que la que la mà, que la mà de l'aurora va esquinsar. La pilota en la memòria. En aquest espai volem que vosaltres ens conteu aquella partida que teniu a la memòria. Avui serà Adolfo Pérez el que ens contarà una històrica partida que va tenir lloc a la plaça Major de Sella fa més de 10 anys. Corria l'any 2002 i es va disputar la diuitena edició de la Lliga de Llargues. Fins aixe moment, Al T havia guanyat dos Lligues, ball de la Guard 4, senitja una, però havia segut Murla el gran dominador amb deu títols aconseguits. Com a novetat, en eixa Lliga es va prohibir la utilització de la pilota de vaqueta, que era la que de forma habitual utilitzava l'equip de Murla a les seues partides com a local. Aquella decisió va crear una gran polèmica i aquella temporada va guanyar la Lliga el Campello. Pocs podrien pensar que seria el primer títol de nou consecutius. Acabada la Lliga, va tindre lloc una partida històrica, un gran desafiament entre Murla i Campello amb 500.000 pessetes, 3.000 euros, en joc. Es va jugar a la plaça Major de Sella, el 7 de juliol i amb pilotes de baqueta. Adolfo Pérez va ser un dels grans impulsors d'aquella partida. Jo sempre, vamos, el, el, lo de la partida de festes, eh, així sabem què estava el tio Ramon, el carnicer, el tio Toni Calarampi, el tio Vicent Carrero eren, diguem, els, els pilars que feien la partida, i, i el tio Ramon, has de agarrar tu continuar bueno, jo, i continuar-ho, bueno, jo vaig ser un de tants, Fermín, i, i, i ahir, doncs ja sempre ha sigut el nom del club de piloto, i la partida de festes, doncs, estava funcionant, i funciona, i allà està, i ara esteu dient el club de pilota, vosaltres, la directiva, i, i podeu sentir-vos orgullosos. Però jo sempre he tingut una, una cosa que feia molts anys que no es feia era un, un desafió al carrer. Un desafió al carrer, la eh, veritat que posia oh, sí, el trinquet perquè és un món d'apòstres i això, però al carrer, si més jugàvem molts diners antes i ja s'havia perdut. I entonces va vindre l'ocasió que va ser com es va llevar la pilota vaqueta en, en la Lliga de Llargues. Claro, Murla era eh, 7-8 anys campeó, també gràcies per la pilota i, i perquè jugàvem la pilota, i es va llevar el, el, el, la pilota vaqueta i va l'equip de Campello, Vamos, Campello. ja sabem Campello com era, Campello era uno de capaula, però bé. I llavors guanyaven, els homes guanyaven perquè jugaven més que ningú i eren els, millors, els millors en cada lloc estaven jugant en Campello. I llavors va ser la proposta de si juguem en Pioto Baqueta, què passaria? Bé, bueno, va començar a fraguar-se i... i van parlar en Campello, van parlar en Murla, i és és un desafí tal. Llavors, jo l'única condició que vaig fer és que s'havien de jugar els diners. O sigui, Fé un desafí, o si sigui, jo els no, diners no, no, no el feien. I llavors van arribar a un acord i es van jugar 3.000 euros eh, l'equip de Murla contra l'equip de Campello. Murla va repegar els 3.000 euros i Campello va repegar els 3.000 euros. El dia que es va fer la, la clausura en Campello, jo vaig portar els pilotes de baqueta, que eren del club, bueno, que tenim ací el club, que sempre han tingut, van pesar els pilotes, van elegir els pilotes, vam, van fer el desafio com com havia que fer-ho, no? van triar els pilotes, van, van guardar en una bolsa, i, i aquest dia pues, es va ajudar el desafio, i per mi pensa que va ser una, una partida per recordar, perquè si ho recordeu, eh, vamos, ja ho veu, la tamborina de gent que va vindre a veure de, de tots els llocs. També, de va faltar la mare de, de, de Pichoc i de, de Rosa i de elles i les persones van adelantar fins a l'enterro perquè... perquè clar, nosaltres com a club no anàvem a dir-los que fins a la partida van ser ells els que van dir, mira, doncs pues anem a parlar en el retor i, i avançem l'enterro i, i, i la veritat que això és una cosa agrair a aquesta família i perquè si no, si no hagués sigut una de dir, no, no, l'enterro s'ha de fer això no? i no s'hauria fet el desafí, ja s'hauria fet un altre dia però ja no hauria sigut el mateix ja, la cosa ja... i es ja per mi va ser una satisfacció de veure la plaça vamos, i l'ambient la partida va ser, no va ser bonica perquè un desafí, vamos. no que no anaven a jugar 3.000 euros jo anaven a voleretes anaven a muerte i, i, vamos, i la partida pues, no va ser bonica perquè, perquè anaven a guanyar i llavors va guanyar, guanyar diguem Jam, l'equip de Murla va guanyar per Jam, perquè Jam, la pilota vaqueta pues, sempre ha treu més que ningú i y pero yo no miro a ganar Pedro, yo miro el de que se va a hacer, el piloto va a hacer un desafío que feamos algo que no sea y va a ser un éxito súper grande porque vamos, es personas estos que venían todos gerani que encadenen en que venen, es, es, es sudamericanos, es, es van a quedar vamos a decir, estaba per cert, les persones amb una anècdota també bonica, perquè van tornar l'any seguint i també havia un enterro. Diu, que volta que venim a n'hi ha un enterro. Diu, pues no torneu més. <ríe> però, vamos, l'equip era bueno, era Jan, Mengual, Luis i David. Contra José, de Campello, David, el de Petrel, Santi, de Finestrat i Mario de Campello. El resultat, eh, 10-7, que va ser per allà. Però, vamos, ja és dir, que el... el, el el, el fet va ser el, el, el, el, el mobilitzar tanta gent en la pilota com, com feia anys que no, que, no, que, no, que no es coneixia. Perquè així la partida de festes ve molta gent, però ara, una partida d un dia normal i corrent fer un desafí i pues, vamos, penso que el club estar, i el poble poden estar molt orgullós de, de, de fer una cosa que està per la història. Des d'aquell moment han estat pocs els desafiaments d'aquestes característiques. Podem destacar les partides entre Sella i un combinat de Murla-Lawar, jugada a la Vila al 2008, amb 1.500 euros en joc, o la partida de Cella contra Campello al 2010, jugada a Benifallim. A la pilota i a les llargues li vindrien molt bé aquestes partides. Fins així el programa d'avui. Esperem que vos hagi agradat. Ens acomiadem de tots vosaltres fins al proper mes. Gràcies a tots.